Riochak, Bidasoaaldeko Herri Mugimenduarien saioak egunero antxete erratiean Arratsaldeko Ordubietatik 3 arte eta gabeko 8 bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak leon eta ongitorriaak etorriak ongietorria cauzo osakera trom <tompea> pas Je suis Baberrir ere hemen, antxeta irratiaren sintonian, larogitaderatzi.sazpi.fm eta larogitamar.bost.fm Hauzoz, hauzo, joaten den saioa Eta beti bezala, enmendikan eta eratago, jungo, gara gaurko saioan en nabizi eskualdean, ba landetxa auzoan eta endaiare bai. Hainbat kontu kontaktuauko dizkizu egu eta Bizkaia e, berandugo, ba Gasteiz aldera joko dugu, aldezarreko auzo elkarteko kide batekin hitz egiteko. Beraz, Beti Bezala, ordu batez, gai pillabat, auzos, auzo, hemen, herriotxaken, auzo, otxaken. Zabar, moa, jané, la familia, To, Eta musika kontuak ere karriko ditugu gaurko saiora Hain zuzen Willis Drummond ateratako CD berria entzungu dugu Edo bintzat horren abesti batzuk Instanteak deitutako CDa, CD berria horren dela gutxi kaleratua Beraz horren eh, abesti batekin uzten zaituzteet bereala Willis Drumonen araua gure bestia entzuten arizarete antxeta irratiaren sintonian, auzo hotxak saioan eta esaten nizuen bezala, balenda biziko elkarrezketa lande txakatea auzora eramango gaitu Koldo Nagusia lankideakindako elkarrizketa bada eta Ekialde Bus konpainiaren autobus linea guztien berrantolaketarekin, ba uzotikan pasatzen zen ziren bi autobus kendu eta geltokia letxun borro igibidean jarri dute. Honen inguruan hitzea diteko landetxa Katea, Auzoko Auzoe Elkarteko presidentea den Martxel Gorostidi izan zuen Koldo e, Nagusiak eta jarraian ba, bere hitzak entzuko ditugu. irubebikoitzaherriochak.info irubebikoitzaherriochak.info irubebikoitzaherriochak.info Eguerdi, Egu omenu, ba, esan bezala autobus herbitzu berriak jarri bituzte eta landetsako bizilagunentzako orain zerbitzuak okerrago daudela soratu duzu be. Bai, bai, omenu, autobusa, autobusa, lehenu pasala, hausokartik kan, erdindik pasatezan, eta ban, autobusa gelitzera, kanpotik igual, amart minutu, zorbiak e, barrio herriako alitzeko hori, barruun gaizte, omen oh, di. Eta, jendik, omenu, uh ondo harru bira, ospitala, o familie dugu zera, Onda artza, horrein gaitik ditut, autobusa. Lehenon pasatzen erritik egin eta horrein gaitik ditut. Kontua da, orduan, orain autobusa ez dela landetsa hau barrenetik pasatzen, ezta? E, eta... eh, ez, eta ban, mm -hmm. eta zein lineetan? ez lineetan da? Eta? Eta? Zenein lineetan? Linen da, juta egin da, hau zo lehenon le pasatzen ondo horretik, donazki hau pasatzen linia eta lehenon da, meni lehenetxun borroftik Eta gelitzera, da parada ca barrio iglesia ko harun ez da. Eta dago ta centro comercial o chingudi da puteana, pues harun eta pues barrio cargatuta pues harun ez ki. Harun ez ki ez da todo barrio orro zen bidea bat gutzeko barata, por negozulo kontesta eta enchuntzen dagoa, abez bestela pues ez zen barrio supermercado go. <muchem> eta normal hau, jendia horren ezkatu dago Bai, eizan ere, e, adineko jendia rentza berezekil, etxun joatea, ez da gauza makala, ez da Horren atik, arrun eski, elitza orren dañekuteako kado, zanera dago jendia dañezako kargakintor izatez barrio arteo arrun eski dago, a minera, etxun borro daño arrun Bai, e, gainera, trafiko undiko errepideak zergatu behar dituzua, be, ez da Horren atik, horren atik, horren atik Pasa da, beidipaze bihar da este paso cebra pasarle pasa descuardea por una sigilceda pegó por sigilceda aipatu balan de chauso dagoeneko neurriak hartu bituzuela bildu zaretela eta aipatu duzun bezalaxe gipuzuako Foru Aldundiarekin harremanetan jarri zarete ezta bai bai ezkatu digo billeraba ikusteko berekin horien txontzena bersez arte eta bez bai neurriak ez dago eske eta uh -huh. normala oigo ondariko gentzako arrum ondogu elito ami gotxu gotxako uso kartakkoa Haurren eslewo marrio txigu, haurren giro nun jendia, pues esca todo. Porque ya pues ves que milla, es que luego, es que luego de erantzunik jaso duzu? Esondikana ez dago, dago, esos de chung, sabes, esondikanes, tiene agua verde en los tanales ya ja, dicha service. Porque atu, en atubo grave aquí ni se estaban, posa betenar tiempo da seva dizia. Eh, diputazio tien e autobus serbitzu berriak e, edo ibilbide berriak sei hilabeterako proba gixia martxan jarri dituzte. Gero, ba, edo herritarren beharretara gokitzeko aukera ere aztertuko dutela, baina sei hilabete barru, hori askotxo well, da, ezta? Itxagutzen egote. Problematizke <txodan> si 6 bete da, es poda, consejo bete sin nada, no la jove. Atzore <txodan> moaz poda, probaitego sin nada. Porque luego jendia pues barrio pizpasea, aro neskoen de casi nachos de un bogotazo sin nada de cosas. ere auzu e aldaketa hauek bote prontoan jakin izan bitu behin berri martxan jarri direnean edo aurretik ere informazioa jasotzen duten. Pues está que bueno sabes, pues haquito pues así en Sarre barrio San Díaz, sa que eso saber. Pues que mi jornada en hacer autobús ahora güey, nunca le chea foron, es que normal nunca se ha tobusa esta posibilidad pues si llegaran bilera bat la derazian jaia astudiazu pues sera que mira la esa normala veola hm este finde ya Bai, eh bueno, hori xe da, balandechakatea egoera, aipatu bezala diputaziorekin harremanetan jarrizarete, irungo udalari ere eskatu duzu, ezta ba, intermediatzea edo, eh erantzunik jasotzen ez baduzue, zer egiteko prestatu bete. Posta gehien bezobeia kantubia da, ezta ke bat zen horria, estudia rumi, horria kantubia, podiaz, que está normala. A veces en olvidarse dou, estáxiu. Mhm. Ongi da ba Martxel Gorostidi landetxa Kate Auzoelkarteko presidentea milesker gurekin egoteagatik eta ea, ba, autobus serbitzuen kontu hori e, azkar konpontzen den. Porchei sanitu zuten Martxel Gorostidi landetxa Auzoelkarteko lehendakariaren hitzak autobus geltoki hoeiek eh, auzotik kendu dituztela eta eta Willis Drummonden eh, diska berriaren abestia entzuten dugun bitartean maurrengo ba, elkarrizketa prestatzen goaz Eta horrengoan, euskualdean jarraitzen dugu, hendaia hain zuzen, eta pantxika teieriari egin dako elkarrizketa hain zuzen, aierte iriarte lankideak egin dako elkarrizketa hain zuzen. Eta pantxika teieria, ninika, antzez Eta pantxika teieria, ninika, antzez lanaren koreografoa da. es lanaes barkatu ikuskizuna seren dantza e, aurrentzako daintza hain zuzen e, proposatzen digu eta eguno uetan endaian ikusgai ba aurrentzat eta helduentzatz e, ere zergatik ez mendizolan endaiako kulturrareto berrian esan dezakegu seren irailabete gutxi batzu ditu oraindik an Urbiltzeko ikuskizuna Pantsikatejeriak helburu hau betetzeko Intentzioarekin jarraitzen du Eta bere azken ikuskizuna Ninika, la urtetik gorako Umeei irekia izanenda Umeek ikus dezaketela ez du esan Nahi ikusgarri sinplea izan denik ere, urte bateko Lana izan baitu Koreografia Pantsikatejeriak burutu du Zuzendaritzan Joselu Berasategiren Laguntza izan du Musika Joseba Irasokik burutu du Jon Maiak dantza tradizionalean lagundu du, eta Maialen maritzalar zenagorafia eta jantzi diseinu eta sarduratu da besteak beste. Pantsikate yeriak azaldu digu ikusgarri berri honekin zenolako harrera espero duten. Ikusiko dugu, zenta beraz, semanaldi berria dugu, elirale kompainakok ba, eraman dugu proiektu horren inguruan urte bat, eta nahiz eta, ba, entxego batzuk egin publikoaren haintzinen hor, e, lehen naldikotz, ematen dugu, osorik, jargiekin, musika prez da, en fin, go, ere koreografiaren atletik prez dugu. Ipun koreografiko bat da, e, la urtetatik haintzina, nienika, ba, edo erna moina, eh, euskeraz, eta beraz e, urtaroetan zehar ibiltzen gira, eta azpiko trama daukagu Nola jaunziak ba duen mugitzeko era e, danza mailan urteetan eta beraz urtaro hoietan ibilki e, iru dantzari ditugu Lorencia Ituralde segiatu mata Josecasu bon, taulan eta ba hoiek garatuko dute olako istorio bat e, bai gazteak bai helduek irakurtzen da dutena dibeletik bat dago Alanola dio siru beratasati zerki mailan lagundu gaituena, Ion Maia euskaldantzarako, Jabi Ulia gientzat, Joseba Irazoki musikarentzat, Maialen Maritxela scenografiarentzat eta beste hainbat hor uh, uh, lanean. Hanuko zeidek lan, lan handia dira eramanduen ikuskizuna dela. Ez da git, ba horrela eramaten ditugu proiektua, gutxikora bera beti urte bat daramagu ateraintzin eta gero ba ideia da beraz eh, emendik euskal eta baita ere kampotik bilzea pieza honekin. Eh, pieza coreografiko bat da beraz dantzakoa, euskal dantza eta dantza garaik uztartzen dituenak eta batetzen dituenak, eta ba ikusiko dugun zerako ere duten bai umetxoek, bai elduek. <laughs> mm -hmm. Baina bueno, duzu ere atzerrira berba da e, aterako zutela ikuskizunak. Eh alderdi zer da berreziego zuretzat ba Etxetik Hurbil ikuskizunak burutzea ala atzerrira atera alizatea Ez ba, espedientzia guztiak desberniak dira eta esango dizut zerbait gure Eusska Herran bertan eh, mainzinko emanaldiekin ditudan espedientziak ba, ezta eh, arrera berdina maule batean baiiona batean edo ondo haain batean bizitzak jas desberdinak direlako mm -hmm. bizi moduak eta orduan publikoak ez dauka... Emanaldia bizitzeko kultura bera. Beraz, e, ba, esperientzia guztiak polietak dira, beti ikasten da, eta guretzat osoa berazgarria da, horrega itik emanaldia bizia egiten dugu. Esan nahi dut, e, beti adaptatu bat zarelako, gelari, giroari, eta eta naiz eta horbile izan, ba, giro ez berdin asko daude. <laughs> Hau ez da, pantxikate burutu duen lehen umentzako ikuskizuna, Lehenumea izan zuenean sortuzitzaio nidea, bere semen atentzioa lortzezaketen obrak sortzea alegia. Eta urteekin proiektu ezberdinak sortu ditu ardatzorren inguruan. Badaia ja, sei urte hortan adinaiz, alaba sortuzitzaigularik, bimia eta bostean, ja, sinintzen kadira emanaldiarekin ba, umetxoen proposatzen dantza. Mundu hortan uh, nagoia koregrafiatzen bada amago horte. Eta orkitu nuen ba, zer gaitik ez, nik nia horrek borxatu uh, nire umei ez nolako dantza um, nahinen uh, sentiarazit. Tarduan, kadirarekin hasi ginen, gero lo dikrokorunz jo um, genuen uh, ba, itza musika eta mugimendua zuzenean hasi, gero izan da otchoa. Eta 8 eta lo segitzen dute e, ba, beraien bidea, segitzen dute beraien bidea. Eta hor, ninikada laugarren pieza, eldu dena, azkenean, iba bide baten ondorioz. Eta uh -huh. bueno, edo zu ere bada, baina bueno, elduak ere... Eta hori, beraz, orduan, familiak disfrutatzeko moduko ikuskizu nahi zen daiteka? Hori da, familiak disfrutatzeko modua, eta bai bi irakorketak pentsatu ditugu, bai e, aurena eta bai elduena. Naiz eta umean emanaldia aldea hona bada eldu izan behar da. Horzi <laughs> duet, e, ez dela berezitasun naundirik alde hortatik pentsatik. Mm, gaztetxoek eksierentziak gehiago dute eman mailan, zentaz bali maditzuzu kaptatzen, ba, segiten mugitzen dira, edo pasatzen dira beste zerbait egiten, gero da, ba, normalki, seintxu batetik doa, nah, ez du abest aldetik ez, eta gero da, ba, bai, eldu ere da. Beno, ba, gure aldetik, ba, ikuskizunak sortez azko izan duzera, eta beno, aurrera ba, jarraitzea. Mil esker. Anxeta ikuskizuna dantza, antzerkia, ipuña nahhaten dituen e, ikuskizuna iz zen. Elirale konpainiak ez genita egun hauetan nendaian. alabaiteko kultur gomendioekin jarraitzeko, ba ez da dudarik Willis Drummonden abestia, diska berria esaten ari dugun bezala. Bahin zuten naizarete hemen antxeterratiaren sintonian auzo oxaen. jarraian gazteiz eragoaz bertako alde zaharrera. ez da izango lehen dabizeko aldia jendiarekin eta aldezarreko zarreko jendiarekin berezik hitz egiten dugula horatzen bazaete horrein dela hilabete batzuk ba, egin aiu kolektiboko kide batekin hitz egiten genuen e, bertan burutzen ari dituzten auzolanen inguruan Horain beste kontu bateta eta sarituko gera aldezarreko eskola, kendu nahi baitute eta hauzoko jendia ba honen kontra dago eskolaren aldeain zuzen eta guztion eta bat gehiago jakiteko. Ba bertako pertsona batekin hitzik ingo dugu, hanekin e, instante batzuetan telefonoaren bestaldean izango baitugulako. Ba esaten genuen bezala, telefonoaren bestaldean ane, du, ane dugu, kaixo? Kaixo. Eta hane e, gazteizeko aldezarreko auzoan hasi ezi bizi plataformako kidea da. eta bueno, esaten genuen ba, beste gauza batzuen artean baduzutela orain esku artean e, al, gazteizeko alde zaharrean, ba, eskola bat e, bota nahi duten eskolagin zuzen eta osoa bueno, ba, borrokan da bilela, Euskola hori mantentzeko kontatzen haldi pixkala nola, nola dijoan historia kokatzeko eh bai, bueno, Espreski bai, eta Eskola Botana idutenik bai ziketa, bueno, eh igual apur bat, eh eskola Ramon Bajo du izena. Eh, eh aur, e, orain dela urtebilio bat oso aur gutxi zeuden matrikulatuak, eh batez ere eh baien de etorginaren semeala badiren eta eta jituak ere airedua bakarrik zegoen, orduan auzoko oso aur gutxik enzaako eskola edozen eta eta guratso batuen ba postuaren gatik eta Eurak egindako lanaren ondorioz e, badereduaren eleko matrikulazioa zen eta bueno ba, eskola eredua apur bat aldatu zen eta eta gaur egun ba, ikasleak lauko ditu egin dira azkenktietan orduan kontua da. E, Ba, aldezarrean ematen egin proiektuaren barruan, e, diru pilo bat inbertitzen ari dela, e, udaletxea bestelako proiektu batzuetan batez ere, e, ba, elburu turistikoa dutena, edo komerzio jakin batean, eta, bueno, ba, usten duguna da, e, diru, diru geiena, e, horrelako kontuetan ari bitela sartzen, eta, auzoko gabe edo, ba, bat errez, ez, eta eredu, eredu argiena, edo da eskola, ba, ez bihotela ez da, hori, e, ba, orain e, jende guzti horrekin behar duen berriketak edo ez dagoela jasotzen ari. Benetan berriz eskatu dute espazio gehiago ematea, eta bueno, ba, justo onduan daakan edifizioa esate baterako eskolarentzat izan altzuena, eta beharrezko duena espazio fiziko gehiago beharrezko duela korain, ba, izango da un semillero enpresas, uste dut izango dela. Eta bueno, ba, horrelako kontu kile batekin ez, hor duan ba, eskolari babesa emateko edo tortura a plataforma auzoan e, hasiez ibizi da goela bueno, da gola osatuta ba, eskola komunitate guztiarekin baita auzo elkarre auzoan ezkagun auzo elkarre ezkineti astetzearekin ta bueno, ausoko beste zenbait kolektiborekin. Mm Hixela -hmm. kurba horrela orokorrean orre kokatzeko ba ez da etorri nahi dutela eta eskola bota nahi dutela, baizik eta bueno, ba pentsatzen dugu e, utzikeria dela eta gutxi naka nahi dutela Ba, eskola, eskola hori ahaztea, eta gutxinak-agutxinaka gutxinaka, pues, beste gauze batzuei lehentasuna tasuna eman, hmm. pues, ba, hiltzen uztea, zer horrelako zerbait. Eta e, piskat aipatzen ari da, ikas komunitatearen kontu hori, eta ikusten dudanez aipatu dituzun eragileen gatik, ba nahiko e, kontu zabala da,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 Nola baiteko antolatzeko naiko oizura eta oso aberatza da kolektibuekin, badaude beste esparru batzuk edo elkartu izan garena horrelako ba, kolektibotia. Horren azpaldi bat zegoen ere, bauri, eraberrizte proiektu horren kontrako beste plataforma bat, e, bueno, hauzoko jaietan hor er, daude kolektibo eta hauzo elkartze eta elkartzen gara,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 Ba, kriston, pozitiboa da, e, eskolaren tzate modelo hau ere bai e, ikusten duzute baliogarria? Bai, bai, egia zan eskolak berak ere bere aldetik egindu nahiko txolan hauzo e, izaera duen eskola izateko, eh? eskola ez da oso handia, eskola txikia da, eta auzoarekin badaukaten nahiko nahiko hartu eman, eta bueno, ba, e, auzoko jaietan parte hartzen dute, ba, e, eta gaitz hemen goauzatuen balia bere zerbina erabiltzen dituzte ez bai eskolan eta bai eskola eskaintzetan, baina nik gustod, bueno, ba, plataforma honek xeaz ematen diona eskolari da nohala baiteko indarra, ez? Beren eta berdina, hori, ba, ba eskola komunitatea e, guraso elkarteak bakarrik lan egitea, ba, guraso gurasoak horraude guraso direlako eta hor da taarte, ba badaukate e, bestelako kontu haso euren lana eta eta bere, euren lehentasunak, eta bueno, ba eragile gehia gobernegotea skolaren gaitik lenean ba ematen dio nolabaitzeko babesa bere aldarrikapenei eta eta indarra lan egiteko orduan eta lana banatzeko orduan. Mm -hmm. Ba nikuzte dut horrekin nahiko gutxi gaudela guztiak, esun ondo, garatua balin badago, ba asko ez du. Eta pizkat orokorrago hitze da Aipatzen zenuen, elkarrizketaren asiera, ba, gazteizeko e, erabe, aldezarra eraberritzeko plan hori, perifamatu hori, e, aipatzen zenuen, ez, e, pues, sudalearen intentzioa nola baiteko turismo zentroa egitea izango zela, eta zuek, hauzotarrek eta auzo elkartek beste, beste zerbait aldarrikatzen ari duzut. Ez dakit, e, guzti honen inguruan zertxo baitezaten aldiguzun? Ba, bueno, peria oso kontu zaharra delaia. E, udaletxe izan diren alderdi politiko guztiak adoz egon dira eta, eta bere aldegoa postua egin dute. Hori, e, e, ba, kontua da ere bereziki udaletxe barruan Onda zuten da? Bai, bai, ondo entzuten zaizu, bai. bai. E, Udaletxeak e, ba, sortu bereziki e, proiektu hori horregat eratzeko agentzia bat eh, eta baiteko egitura berezi bat hori e, aurrera eramango duena, daitezten de dela Ajuntzarren Renovación, a ver, ADIC. Agencia de Rehabilitación del Casco Histórico de Erlatxo. Eta eta ba gutinaka gutinaka badobatzela ba ematen, ba elburu teatxo guretzako oso argia direla eta hartu dituzten neuri bat zuetan oso argi ikusten direla, baino baina bestelako beste pa oso txiki asko ematen direnak ez, ez direnak egunerokoan aldezarrean nabaritzen. Baina, bueno, komerzio motari begira, adibidez, pa oso argiara, komerzio txikiak utxinaka izten ari dira, eta bestelako komerzio bat zarrarazten ari dira, eurak esatu dute pilo bat, eh puntatzen ari direla komerzialetarrean ta baina oso komertzio eredutzeaz bat, eh? Ba, frankizia geiengoa, ta, bueno, ba, betiko komertzioak hemen ez ezuela ba, inolako etekinak ateratzen ari, aldezarreko autoki den aldetik, beure ba, proiektuekin ba ematen ari dira, euratu kasatzen duten harrean, ba, katedralaren kontuarekin eman izan dira. E, bueno, ba, ori, e, proiektua baiago Kontuzeat bat duetan zentratua, eta bat eure, euretako nagusiena izango litzateke katedrala ez. E, ba, ez e, ezkaera turistiko gehien e, mm. daukana dauka delako edo. Eta bueno, ba, katedralaz zain, e, e, de, de bitizio konkretuaz zain, inguruan ari diren e, guztia hartzen ez. Ba, bai, ofizinetarako, katedralaren musea egiteko, sugenierrak egiteko. Hor, hau mm. ba, zoki geakan buratu izan dituzte, edo beste toki batzuk eman. Ba bueno, ba eta que todos otros proyectos habala, eh, azkenean autoko eh e, ba, guztiak edo berneatzen ba, dituena. Eta gero ba guk esaten dugu nada, ba autoaren hau da, ba, ba, eskola esate baterako edo osasun zentroa edo espazio publikoak okuptea, ba ez direla leintasuna izaten ari. Hmm. Eta, eta bueno, da ba, gure tokatzen zaiguna da hortan, hortan lan egitea, ez?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 E, kaldera, zabal bat egin goizut ea nola ikusten duzu nau baldago honi buelta ematerik, baldago beri bezalako proiektua gelditzerik edo aldatzerik gelditzerik edo aldatzerik ba, hombre, nik baiet zekatu nahi dut, ez zela ez zinela kortan baldintzatzerik utien, eta nere ustez e, ba, lani garrantzitsuena daukaguna edo da, da hau Eta dibidezu azteizen e, medio konkretu batzue, komunikabidea konkretu batzue kriston propaganda egiten diote eta egu, ia, egunero, egunero, egunero gutxienez ateratzen da aldezarrean egiten ari diren marabiliak, ez? Gure da horri ba, edo, hori eia horpegia zuritzea eta, eta gutxienez demostratzea zein den beraiek nahi duten hau eredua eta, eta zein den guguna nahi hau zu eredua, ez? E, hori azalarak zea Eta hori, bein, hori lan hori ondo egiten maldin badugu, nik uste dut bestea bakarri atorrela ez, eren, da ez dakit, e, aurtegi galant edo negozi bat, gutxi bat zu, gutxi hori eguztien kontura negozioa egiten dutenak, pues ez dakit, proiektua geroz eta informatua dagoen jendea, geroz eta ardiago dauk, horrelako proiektuak zeinen mesedetan egiten duten, ez? Eta, eta, klaro, amel dagoena da, badetzi informazia hitu barria, eta eta medioen txatadura eta zugarria. Mm. Orduan gure lanik, ba ezagitz, hori da. Bestea, bestea bakarrik etorri beharko luke, nik uste dut. Jendeakin enteratzen denean zein denenetako proiektua zein interes dauden eta sentzu diren gure beharrak, ba, ba bestea bakarrik dator, baino ba claro, eske mult trobat en contra duzu, ¿es? Ba bueno, alternativa txikiak eginez, ez hemen azken urteko esperientzia ezberagarria izaten ari da, eta gero zeta jende gehiago mugitzen da, eh? Bera bueno, ba, hitz horiekin geldituko gera, ane milesker gurean egon izenagatik eta animo pila bat eta beste bat arte. Vale, vale, milesker. ordi tuzu itxoiten ta firatzen zu les ez dure osin posatzen iratokitzen du eta erre pikatzen bere ganatzeko bekik Erabitzen dituzen guztiak Begien bire zfinkatzen guztuan Katuz, kidatzen du Fabrika ordez Katuz, kidatzen du I dugu hasi ezi bizi gazteizeko aldezarreko plataformako kidea eta bueno hortsi ba, izan dugu esperientzia interesgarria auzo horretan burutzen ari dutena hori beste batzuen artean eta hemen jarraitzen dugu auzo hotsaken er, antxeta irratiaren sintonian. Luxut amaitasun hotak gonekin erobero txingurirri hottsak goduak. Herri mugimenduaren ahotsa Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik tik arte eta gaueko 0800 behatzik arte. Herriotsak pausu mediak ekoiztutako saioan. Martxoaren 19 arratsaldeko 04:00etan Cafe Tertulia Miguel Amorosekin. Habia durandiko trena eta lurraldearen suntziketa. Tren eremu berriari kritika. Herri shortginegalariari udalak ukatzen digun eztabai da guk eskaintzen dizugu Lakasita gaztetzean. Gogoratu martxoaren 19an arratsaldeko 4 ertitan kafe eta pastak Miguel amoreseken Sorginen kantakan taki Ora inzineak la minari La interneten Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza.org Me paso el día bailando. Baysailaren azken minututan sartzen geraia da. Eta, gure colabora chaye teléfono en bestaldeán berrío berrío choaqueco Juanca Cao Juanca Bueno y creo que tenéis eh, bastantes cosas que contar en baracal últimamente han pasado bastantes cosas y andáis bastante activos así que no sé te pongo te doy el micro digamos y, y te dejo que, que cuentes un poco lo que, lo que estáis haciendo últimamente. Eh, sí un poquito bueno justo ahora estamos a, un poco a tope por decir de alguna manera ya que hace unas semana se abrió el plato para solicitar las ayudas sociales más en concretos las ideas de emergencia social en el ayuntamiento para carlos sólo así es un poco las que puede hacer la gente eso, pues, que tiene unas pensiones bajas está desempleada o tiene un trabajo precario para poder frente para poder hacer frente a los gastos de la hipoteca el alquiler la luz el agua ...o para acceder pues sobre todo al tema del acceso a la vivienda... ...y un poco pues eso, estamos haciendo una campaña un poco informando... de ...esa apertura ya que el ayuntamiento lo hace de forma cuasi clandestina... ...para que no se entere nadie y por lo tanto la gente no puede acceder... ...a esta prestación social y un poquito así todo, bueno... ...con toda la campaña que estamos realizando pues incluso... ...el primer día que se abrió este plazo en seis horas, abrió a las de ...la mañana pues a las 2 de la tarde ya había 1200 citas concertadas se está dando la cita para finales de mayo... ...a lo que sí, o sea, que es una manera de darnos cuenta... De la gravedad de la situación socioeconómica... ...en nuestra localidad... ...y por otro lado también un poco evidencia... ...por la falta real de atención... ...por parte de un ayuntamiento como Baracaldo... ...a las necesidades de las familias, ¿no?... ...porque si te, cuando tú dices tienes que pagar... ...la hipoteca o el alquiler todos los meses... ...está una cita ya para finales de mayo... ...la tramitación del expediente tarda entre 3-4 meses está pasando que hay familias que cobren la ayuda que tú pudieran tener derecho para acceder o mantener su vivienda habitual, pues casi ocho o nueve meses ya transcurrido de el año. ¿Y eso qué es lo que provoca? Pues situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo esta mañana, pues que hay una para que es lo que ha sido desahuciada de su vivienda. pues ¿no? Entonces, un poquito eh, lo que se evidencia es que, eso, que los recortes sociales, las consecuencias... Más dramáticas son eso, que te encuentres después con una familia que se cree de patitas en la calle. ¿no? Y un poco, por lo que estamos, es, aparte de activar o informar a los vecinos y vecinas de la localidad de que es un derecho el que se les garantice algo tan básico como la vivienda, lo que estamos un poco es denunciando eso, la política de recorte y por parte del ayuntamiento, la falta de personal los servicios sociales para atender con celeridad estas situaciones. Dice que ahora, incluso ahora, con esa familia que está aquí, por así decirlo, en la calle, pues a ver que me estamos presionando porque se habiten medidas de que permitan a esta familia acceder a una vivienda. Uh -huh. eh, además, me parece que hace poco ha habido un accidente laboral. Sí, en concreto esta tarde, diferentes cohetivos, ya además de la comarca de Escarraldea, Eh, bueno, sindicatos y asociaciones de vecinos y vecinas, nos vamos a movilizar en Portugalete a cuenta de que el sábado pasado falleció una empleada de hogar mientras estaba limpiando eh, una vivienda de un décimo piso, en lo los cristales, y se cayó al vacío y falleció. Y un poquito se va a denunciar, pues, por de un lado está este nuevo accidente elaborado y, sobre todo, algo, pues eso, la situación que viven las empleadas de hogar es... es Los tra el trabajo más bueno, precarizado, explotado, sin derechos, y es más, incluso la misma administración esta muerte ni siquiera la reconoce como accidente laboral, aunque ella falleciera desempeñando su trabajo, que ¿no? o sea, limpiando la casa, pero incluso la denuncia va a ser mayor, porque incluso ahora, sobre todo, con todo el tema de las empleadas de hogar, se están, están apareciendo agencias de comunicación privada o sea, ETTs, ...que encima eso, ¿no? Pues no te hacen un contrato en regla... ...no te dan de alta en la seguridad social... ...y se están aprovechando sobre todo las situaciones de marginación... ...que viven muchas mujeres inmigrantes... ...que al final para poder sobrevivir pues tienes que coger cualquier empleo... ...en cualquier cualquier circunstancia y condición... ...y que provoca situaciones tan dramáticas como la de esta mujer, ¿no? Y entonces sí. un poquito esta tarde pues eso, a las seis... ...hemos quedado la salida de la parámetro de... ...de Portugal y te pues, pasa una concentración... Eso, ...de diferentes colectivos sociales de quelea pues va a anunciar eso la, una nueva muerte en el puesto de trabajo y eso en las condiciones de explotación y para que haya laboral se sus miles de personas no que que eso provoca pues, situaciones tan tan dramáticas como una como la muerte en el puesto de trabajo pues no sé si tienes alguna cosa que quieras comentar más no, no lo único bueno a ver si en la próxima colaboración las noticias son un poco un poco más alegres. Pero, Exactamente, pero veo pero ya siempre que hablamos siempre o siempre aumentan los desahucios o aumenta el paro, aumentan los recortes sociales para dar después que y entonces nos estamos dando cuenta que días y otro también pues eso, que desde la administración no dando respuestas reales a la situación es eso de paro, pobreza y precariedad. De todas formas, por lo que sé, vosotros le ponéis buen tiempo a, o sea, buen buena cara al mal tiempo y las eh, acciones que soléis hacer Son bastante divertidas, podríamos decir, entonces igual para la próxima, pues puede ser una buena ocasión para contar algo eh, más positivo o alguna acción de las, que, de las que hayáis hecho, ¿no? Eso es, en, en ello andamos. Vale, Juanca, pues mi es que herberrero egurekin egonizan agatí, que tal vez te va a tardar. Baxe izan dugu beraz jonka, e, berriotxoakeko kidea badakizute barakaldon kokatzen den bazterketa sozialaren kontrako plataforma hau. Eta Willis Drummonden diska berria entzuten dugun bitartean, bani kasken kontutxo batzuk prestatzen ditut zuei kontatzeko ta erratia zuten ari zarete auzo hottsak laro eta eta larogeitamar puntuhost dan sartzen gara beraz. Eta asteburutuko agenda kontuak aipatuko dizkizue eta astelenean entzutenari bazarete erratsaio hau ba jada pasatua egongo da baina aste ostiralean zuzenean entzutenari bazarete 8 bederatziak arte ba oraindik garaiz ibiliko zarete. dagarahi ez esaten dut ze ostiralean bertan gaur bertan 9 aurrera lakasita gaztetxean bertso afaria antolatu da Egoitz egoitzelaia eta xamoa bertsolariak izanen ditugu guzti hau korrika kulturalaren baitan Eta hemen ez dira bukatzen kultur edo, edo agenda gomendioak azte buru ontarako, zeren bihar arratsaldean lau, lau terdietatik aurrera lakasita gaztetxan ere, Mikel Amoros e, idazlea, egongo da bertan, hitzaldi bat eskaintzen, kafe tertulia... Mikel Amoroz e, antidesarrollismoaren inguruan e, pila bat idatzi du, eta kasu ontan, ba, tren geltokiaren espazio berri horren inguruan itse ingo dugu, berarekin, eta izango dugu aukera, ba, guztionen inguruan, nade desarrollismoaren inguruan, ez da baidatzeko, lau terdietatik aurrera esamezela, bezala lakasita gaztetxean. Eta horren ondoren itzorduak jarraitzen dute, bederatziak kaldera, marra aldera barkatu, kontzertuak egongo dira lakasita gaztetxan ere, eraz baduzute plana biharko egun osorako. Eta honetaz gain, beste itzordu garrantzitsu bat dugu eskualde, eskualdean, larun batean bertan. Dakizuten bezala, irati gazte independentista, Iker eta Xabi haute txekin batera, ba, ia ia bi aste dara matzate, greba burutzen endaian. Goze greba, greba hau bihar rain zuzen amaituko dute, eta... Amaiera emateko kontzentrazio bat deitu da, ndaiako herriko etxearen aurrian. Hauberaz goizeko haiketan izanen da eurogeinnduik ez, eskubide zibil eta politikoak, Eta horren aurretikan edo horretara gehitzeko bairundikan ere martxa ehingo da fiko batik irtengo dena Amarrak eta laur denetan, beraz amaiketan bat egiteko udaletxe, endaiako udaletxean egon den kontzentra horrekin. Eta berriro ere emendikan, erri hotxaketikan, bairatiri eta baita ikerreta xabiri gure bezarkadarik beroena elarazi eta musu handi bat beraientzat zat. Hau pazuek eta animo. Denbora amaitu zaigu Beraz hemen utziko dugu Willis Drummonden diska berriaren Azken abestiakin usten zaituztegu O benduna deitutako abestia deitutako abestia Eraz, mi esker gurekin egon izanagatik, badakizute herri hotxak egunero ordubietateik iruak arte eta zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian eskualdeko herri herrimugimenduak eginiko saioak. Ondo ibili, eta jo.